بسم الله الرحمن الرحيم. غرد يا شبل الايمان. dincom представляет. Ako dođe čovjek vojica kanjaju i ako dođe čovjek sa ili pristupa za imamom povlači toga nazad jer imam ne može napred od sutre. Vidim? Imam je l'jedno. Imam kanja osnovalo je tako da kanja prema sud. Je došao Odisu da je poslanica sa osm kanjaju i s njegove strane jedan asad, pa je došao drugi pa stao, pa je uzeo ni dvojicu lako i gurnuo ih nazad obe dvojice. Tako došao Odisu. Pa je ispravno znači kada se jedan priključuje, a jedan ide je uz imama, da se on vraća nazad. Kad si vam pomiru, naprijed ispravno je. Neće biti pokvaru ništa, ali je sunet da se ovaj drugi vrati nazad, jer je osnovno da imam klanja prema pregradi. Je li redu? Jesi. Kad dođeš za saf pokunjen, znači od kraja do kraja ne smiješ nikoga dirati, nego staneš u saf i klanjaš. Odnosno, klanjaš sam, sam u saf staneš, sam iza njih i klanjaš. Ako neko dođe, hajde bereket, ako ne dođe ništa. Adis o povlačenju klanjača je bajif. Vidje Živam al-Hatib al Bagdadi u svojoj povijesti, hadis je daif, nije vjerodostojno, nije dozvrlo raditi po njemu. Ne smije se raditi po tom hadisu. I onda taj hadis, prvo što je hadis daif i ne možemo raditi po njemu, to je jedno. Druga stvar što taj hadis se kosi se vjerodostojnim hadisima. Poslanik sa ozvim kaže, men wasala safen wasala Allah, o men kata safen kata Ko spoji saf, Allah spoji nagradu prema njemu, a ko prekine saf, Allah prekriju njegovu nagradu. I došli svi hadisi o upotpunjavanju, etimu sufuf, fema kenemi naksim feljekul, feljekul fi fe, fe, esafil ahir, upotpunjate safove. Pa šta bude od, od, od, od, od krnjavosti, nekad bude u zadnjem safu, a ne nekad bude šta? U pretvonnom safu. I druga stvar, ja sam došao u saf i klanjam u prvom safu, popunjam prvi safu. I ti si došao zadnji, i stao u drugi safu, i ti mene sad iz prvog prevlačiš u drugi safu ja hoću nagradu prvog stafora, što da ja klanjam u drugom ja sam došao da klanjam u prvom stafora, da klanjam u drugom to što si zakastio, to je tvoja stvar, je u red je li zabranjeno je li zabranjeno ženama kog prodaju uvijeme džume kad muže da na džumu ona u trgovina nije zabranjeno to što ženama nije obaveza da klanja džumu obaveza je, zabranjena je zači ovaj trgovina onome kome je obaveza da klanja džumu to mi je zabranjeno trgovina Predi čega da je propustio džumu radi trgovine. Čeže žena, znači, ali je, ako ode kod čovjeka da prodaje na čovjek koji je tužena klanja džumu, a on prodaje muškarac, da je on griješan. Ali je dobro da ona ne ide u tom vremenu zato što da ne bi bila saučesnik u njegovom grija. Da ne kupuje u tom vremenu. Znači kada dođeš ti da kupuješ ovaj ili kažeš čovjeku nešto ti pripremao trigoni kaže daj mi ti pripremi a vjerna maza a džamija mu pred nosom. i onda ti pripremat ideš u džamiju i poslije džamije dolješ i uzmeš to ti sa uč sa njim u džema kao što smo rekao ma i posao ibadet raditi pripremiš šta treba a nakon toga ajde ja što doći po ne ti za vrijeme namaza ako da ne imaš namjeru pozvati, nemoj ga bar pomagati tome, ne mu da znači povoda da ostane u radnji, da ne kada. Da li je ženi koja studira halal odlaziti na fakultet gdje mješa se sa muškarcima, boravi po nekoliko sati u takvom ambijentu ili kada je u pitanju njena vjera i njena hirati je činjenica da će staviti pred Allah i odgovarati za to, bore da ostavi u fakultet gdje studira žene koje nose nikab kada su na fakultetu i kada imaju ispit moraju podići svoj nikab i pokazati lice muškom profesoru radi identiteta zar je to greška Mi smo govorili zadnji put opetostal zadnji zadnjih put nego uz zadnje neko predavanje smo govorili ovaj o propisu znači studiranja žene. I kazali smo kada žena može studirati spomenuli smo da je to dozvoljeno samo ako je u tome korist znači za muslimansko društvo i Uh, nužno je da taj posao koji ona treba da obavlja, da ga obolja žena. Ne može, ne može ga znači oboljati muškarac. Kao da bude muškarac riješnik ženijom, da bude zubar da bude, ne znam, nešto drugo. Tu je dozvoren ženi da uči. Jer to je biranje od dva zla, šta manje zlo. Nije dozvoren da kaže to, ali mješanje je zabranjeno. I to je poznato da žena se izla, tu da izlaže, znači na takvim fakultetima, ovaj, i takvi fakulteti ili svugdje, naravs i u većini arapskih z ovaj pomiješanj izlaže se znači izdu izlaže se mješanju i dovodi u pitanje znači i sebe i i svoj stil djevojka koja, koja želi da bude da ima znači stil i slatki samo njeno sjedenje i kontaktiranje sa profesorima i odlazak i mentori ne mentor i učenici i, i praksa i kabinet i laboratorija i sve to dovedeno na kraj znači da je kod nje potpuno normalno kontaktiranje sa muškalcima razgovor smješkanje i tako dalje to ispada znači potpuno normalno tako da Žena treba studirati samo ono što koristi muslimanskom društvu. Znači žena ne može studirati a, da bude arhitekta, ne može studirati da bude ona ne znam, filozof, da ona bude, ne znam, a, političar nekakav, tamo političke nauke da studira, tako da li, to je zabranjeno ženi u ovakvim okolnostima. I da je odvojen fakultet ima ženski fakultet, sve žene, zamislite jednu nemoguću stvar. U Sarajevu ima fakultet a žurnalistike ili fakultet političke nauka, koji je sve žena. u redu. Tamo od ulaza vrata nigde nemaš gore, do zadnje sobe sve žene. Nakon kada završi fakultet, šta će raditi? Znači šta će raditi? Mučiti muža ući muči. sa svojom politikom i svojom filozofijom. Kom neće koristiti? Nikome. Nikome neće koristiti. Znači, žena treba učiti ono što će koristiti, znači, družno. Ono što može koristiti družno. Da li postoji gleda o tome da menec imaju osjećaje? Ne znam. Ne znam da menec imaju osjećaje. Menec, menec, znači, oni su determinirani u svojim pokretima, u svojim ibadetima. Oni su imaju svoje zaduženja. Radi ono što im je zaduženo. Ne, nisu repukorni Allaho za želom. Da li imaju, imaju osjećaje kao ljudi ili nemaju? Ne znam o tome nikakvi dokazani. Mogu pričati o ga i o ono što ne znam. da li se riječi ikre odnose na sticanje vjerskog znanja ili se to odnose na izučavanje ostalog nama. Prvenstveno vjerskog znanja. Prvenstveno vjerskog znanja koje je temelj svim drugim naukama. Ko nema vjerskog znanja slobodno ga stavi spre sebe i četvrtek vina mu donesi. Sahrani ga odmah. Ništa mu ne koristi. Jer ko nema vjerskog znanja, on će svoje znanje upotrijebiti u zlo neće da ga imati nagradu, neće ljudi neće ni, ni prenošenje njegovog znanja neće, šta ga motiviše da on iskreno prenosi svoje znanje mi da imali dok profesora predao nam predmet telekomunikacije i on je bio profesor on je u Amerci i on kad se je vratio oni njemu su davali da bude način glavni tamo za za komunikacije među ljudima vezati. Neće. Kaže, ja uđu da predajem. A predavati azab sa učenicima. Ti moraš pisati ispite, popratiti ispite. Pa, to je azab za lepše je svijet u kancelariji, lijepo primaš goste, svaki dan ručak, večera. Neće, kaže, uđu samo da predajem. A oni gledaju mu. On je otišao na račun, znači države u Ameriku. Otišao kao čovjek, jeli, evropski čovjek. A vratio se kao pravi muslimak. A bagao put je u Americi I vratio se, i oni kažu, i to njima sada krivo, on neće nego da predaje. Kažu, ićeš u Jemen, bićeš neš... neću kaže, nego u čioncu. I na kraju u čioncu. I zaista on nama dođe, znači, šta je predmet, šta je lekcija, u 10 minuta on kaže, ostalih 35 minuta je vjersko predavanje. Vjerujte, vraću, ja sam bio, i cenio sestri, ja sam bio na ovim predavanjima, i bio sam kod profesora na fakultetu, znači šarijetskom. Tio sam neke profesora tajte, reći, sam na fakultetu, hajde samo na predavan Znači, kako čovjek gleda, kako razmišlja, kako... Znači, on ne propustala ni veliko ni malo. Emisija nije bila preko televizije dobro, on sjedi tri sata pored telefona da prebija emisiju tamo dok ne potraje pato sa njima u uredišću. Tamo. Bilo što je... Novine tako, nešto napisao španek. Znači, čovjek... Zašto? Zato što ima vjeru. Učio je stvar koja nije direktno vezano što telekomunikacijom. Nije to direktno vezano sa vjerom. Jel? Indirektu tamo negdje možda i za gora i brda ima ne Šta ga tjera da tako ljude poučava i da tako staje, tjera. <tosnog> I da prenosi kada nešto radi, da ozbiljno prenosi i tako deli. Uglavnom, ciml je da kažem, čovjek koji ima vjeru, šta god nakon toga da mu povjeriš, možeš, ovaj očekiva, da će emanet, iznijet na svojim leđima. ko ima vjeru? Omer, omer ima Abdelaziz, kako bileži imam, imam Ahmedu u svome dijelu, zuht, i bileži toj, i to isto imam Ebu Naim u svojoj delo Hilije da ima imao mladića ili slugu koji je radio na njegovoj mazgi i svaki dan mu donese po dirhem i jedan nam donese dirhem i po kaže šta je to? pa kaže tako, kaže to si ti umorio dobro mazgu, kaže ostavije tri dana neko odmara dinar si i po donio danas, znači to pola dinara ona je rada za to, ma je to tek tako kao ono, nego umorio dobro kaže tri dana ima odmara, sve u redu znači što čovjek ima vjeru I koji god je manet ima, tamane mane životinje da je ispred njega ništa. Ta je male životinja mora svoj hak uzeti od njega. To je kada čovjek nema vjeru. Ništa. Znači, tako da je ostalo da čovjek uči svoj vjeru. I braća za vjersko znanje što je bi pita. To je jedino znanje za koje će tuđiše da la pita, koliko je naučio, koliko je ispod njemu radio. Već piti pita znao i znao kim je, neće ti pisati. Ako naučiš i koristiš mu se mane, a heni je dobro došlo, da te neko svatio, došao daje i priča ovaj a, i fizičar. Ne, to je harib ederek da čovjek uči svetovne nauke i u tome imam to treba učiti, ali to nije njegova primarna zadaća. Primarna zadaća je kaže Allah i kaže poslanik, kaže sad, da uči šerijatsko znanje. I to je znanje za, za koji je poslanik rekao talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Svetocene nauke pad svako muslimana, ovaj a u hadisima prekopetdeset različitih puteva kako kaže Suyuti, pa i skorom utavetir. Svakom muslimanu, u jednoj predaje je i muslimanki, ta je predaja slaba. Nema šta? I muslimanki. Znači žene nisu duža uči zdanje? Jesu. Kada se kaže svakom muslimanu, ulaze li žene tu? Pa ulaze žene svakako. Kažemo broj muslimana, danas u svijetu toliki i toliki, ulaze žene svakako. Sastane dio toga tijela muslimanskog. Pa je dužnost da uči farz. Šta mi je farz da uči? Svaka nauka. Koja je farz? Farz je da je učiš. Jel u redu? Namaz je farz. Što se tiče farza da gdje isprano ovo viš, ovo je znao učiš. Post je fars. Hadž je farz. Zekijat je farz. Dobročinjstvo je farz, prema ruditeljima. Znači, ako je nauka sunnet, onda je tebi sunnet šta da je? Učiš. A ako se nauka tiče jedne skupine, ili tiče se uleme, onda je to za ulem u fars. farzu. Kao resno nasledno pravo. Ne mora svakim muslima znaći nasledno. Iako je nasledno pravo šta? farz, ali se ne tiče tebe ponosom, jer to je stvar koju trebaš jedan put u životu ili dva put, pa za nju moraš, znači, piti raštke. Pa je čovjek, znači, obavez da uči, a da nakon toga se posvjeti izučavanju ovih nauka i onome što koristi muslimanskom društvu. To je lijepo i to je pohvalno i imat će za to nakon. Kako postupiti sa roditeljem koji često boraju u mojej kući i puši cigarete? Ako je na namazu? E, Iako je na namazu. Mi vjerujem da, znači, ima bez tjela, i na tijelot Da li mi je pustiti to u svojoj kući? Roditelj je nešto posebno. Komši možeš kazati, komši halal, ja halal možem. U kući se ne može pušiti. No međutim, roditelju tako ne možeš kazati za cigarete. Cigarete jesu haram, no međutim, ovaj, a, znači, tu je roditelj griješan, znači, samo sobom koji to radi. Ti nemoj roditelju zabraniti ulazu u kukuću ili ga izjuriti napolje zato što puši nego pokušaj li je posjedim razgovara talije prači rokaz. No međutim ako nakon toga čini ti ukaži izrazi svoje nezadovoljstvo, ti time si osudio a roditelj ne može osuđivati kao drugima i to je dobro sa tvoje strane. Mislim da je ovaj pa nije ispravno čovjek da roditelja zbog toga e, da mu zabrani ulazak u kukuću ili da mu na neki način ukaže da nije dobrodošao zato što on puši. Ne već treba znači lepo da mu kaže pa ako nastavi neka saburi Nekav ukaz Jer roditelj ima pravo koje nema niko drugi. Znači, roditelji se ne možeš odužiti ničin. Kako god da te je zijeti, ti se njega pet puta više je zijetio. Ljud bio mali. Možda ga i danas više je zijetiš nego što on da te Odeš pa se nejaviš po 7-8 dana, pa te ganja, pa gdje si bio, kada došao se živ izdrav, živ izdrav, ne znači koliko on pati, koliko pati zbog toga. Koliko žena, često je žena obavezna bila za svoju rodbinu kao što su tetke strane, iako ima problema sa odvajanjem. Problem sa odvajanjem to je jeli, problematika velika i to se znači maksimalno treba izb... i, i, ovaj, izbjegavati, pozoravati, kazati. Ne treba znači čovjek sti svoje vjere. Treba kazati. Ja se ne mješam. Ne mogu zajednički sjediti. Takav je propis. Pa ako nakon toga te odbiju, oni su krizi zbog toga. Nisti. Ali lijepo. Tebi je bitno da pristupiš lijepo. Da tvoja dava bude i pojašnjavanje na lijep način. Nakon toga. Poslani je pustao sam nakon lijepi riječi su s I njega va najbližar i od ga, i borila se protiv njega, i Kur'an neki od njih prokleo. Da su njeg dana se uči tebe tjeda šta. E bile. Da su njeg dana. Na no, međutim, ovaj poslanik sopsam nije odustajao, nego su ga ponekad prsa njegova pekla i mučilo ga to što ljudi neće šta, da da prihvate njegovu poslan. A koliko često je čovjek dužen da obilazi redinu, to nije braća ovdje u To se vraća na običajno pravo, na stanje čovjeka. Studenici puno zauzeti, a ne znam. Radi čovjek dugom radno vrijeme. Slabom materijalom mogućnost da on do tetke, ne znam, u Zenicu ruralni depozit, bilo u redu ili u Sandžaku ili na neko drugo mjesto, nije bitno. Sve je to razlike. Dakle, znači, od čovjeka do čovjeka, od stanja do stanja, to se vraća na običajno pravo. Dakle, znači, tetka zna tvoje stanje, tvoj hal i cijeni to, znači što si u teškoj situaciji no međutim, znaš da je došlo vrijeme da tetka nazove da kaže, e, povišli ti sa Allah. Nel u redu. Znači i već, dužnost bio šta da je, ili nazoveš, ili da je imeel pošelješ, ili da je obiđeš shodno tvojim mogućnostima. Allah te ne duži, ne duži mimo tvojim mogućnostima. No međutim, to se vraća na običajno pravo. Dobročinjstvo prema roditeljima nije. Koliko je, je dužno dobročinjstvo roditelj da činiš u materijalnom smislu, da ga pomažiš. Sve se vraća. Može i tebe i tvoji mjesečni dohodak onako u jednoj penziji sve odkupiti, je u redu? Nije potreban da mu daješ. No međutim imaš babo nema nigde ništa. Sve dao za tebe da ješ na fakultet. I zadnji dinar iz tve svoje džepa i ti se zaposlio i samo sa svojom hanulom gledaš kako ćeš se kučiti. A babo na stranu, greška, jel u redu? Znači sve se razlikuje od situacije do situacije, nije to, kažemo generalno pravilo 300 maraka mjesečno i završeno. Ne. Niti obinazi babu i mamu, babu i mama živi babu tebe u kući. I ti po osam dana moja, evo diš. Belaj, no uđutim babo živi na jednom kraju Bosne i na drugom osam dana, normalno, nikakve. Mjesec dana, dva će možda biti ponekad normalno, u redu. Znači sve se različuje od situacije do situacije i od halava do halava. Hadis, žene podaši nogama je daiv. Hadis je daiv. Biliš ga imamo ko daiv s ovom usnedu on je daiv. Kao takav ali ima druga, drugi hadis kod imama Nesaije, koji je verodostajan, u kome stoji da je čovjek došao poslanik sa osanima i džihad. Kaže, jesi li, ovaj imaš ti, kaže majko, imam, kaže, idi, kaže, pa čini joj dobročinstvo, jer je tvoji džernet pod njenim nogama. Znači, smisao hadisa ispravljena, ima druga predaja koja podupire, ali hadis kao hadis pod majčin džernet, mnogama je džernet ja daji, nije verodostajno. A to se odnosira i na čovjeka na ženu, isto, isto To sad što muž ima kod žene veće pravo nego i njena majka i njen otac, to je drugo. To je drugo. Čovjek njegove najpriča majka za dobročinjstvo, a ženi najpriči ko? Muž. Najpričio je muž za dobročinjstvo. Jes. No to, je, to, je, to je propis ovaj, ali ne znači, znači da time gubi da bude dobročinca svoje majice. I ovdje je spomenut je čovjek zato što uglavnom čovjek je bliže svoje porace nego žena. Žena se udaje ili ide kod muže i tako dalje. Uglavnom, to se odnosi na jedno i na drugo, ovaj, s tim što e, dobročinstvo, uglavnom, uglavnom biva dobročinstvo strane sina veće nego pćerke. Zato zbog toga što ostaje zajedničko jednoj pamilji, a pćerka uglavnom odlazi i u daje se. Yes. Da filozofija prihlačena u islam? Filozofija, islamska filozofija, koju neki nazivu islamska filozofija, nema. Ha, to ne postoji. Znači, sanska filozofija Bautil to nepostoji, to nikad ovaj nije bilo, znači prihvaćeno kao nauka u šerijatu, je l? A što se tiče filozofije, ovaj drugi, ne znam kako je koristodnje. Šta koristi filozofija? Kako koristi? I šta je to filozofija uradila danas da bi popravila stanje ljudi? Nauka kao nauka, teorije, ma što? Ništa drugo i da je u njoj bilo hajda vjeroj u današnja ovak filozofija o kojoj govorimo naša lama posjecala muslimane idite učiti filozofiju nisam čuli niko da posjeće na tom tako da čovjek treba od svake nauke gleda sa njom da stvoži Allaho lice tođi na dan pred Allaha kaže gospodin moj cijeli sam život ovaj, učio u tvoje ime filozofije. Allah je odgovor bojim se da ni nam je niko ne nađe braća uređen ko stvoja filozofiju znači ja nisam rekao taj i taj ti, i ti. Mi govorimo o nauci. Čovjek može studijeti, može promijeniti smjer i tako dalje. U svakom slučaju govorimo o nauci, a ne o ljudima. Reci vrat. Može ono, onaj obavez braka prema sestri. Znači, rodino je sestri i sestri je prema braka. Da li postoje, znači, ne za šarijet postoje konkretne neke odbedbe ili, to je čisto ono Dobro, odredbe se znači što je to, to s rodinske veze. Prvenstveno znači to s rodinske veze. Ovaj, I to je ono što ih veže. A nakon toga ne znam, ne znam kakve odredbe. Pitanje je previše općenitos, da da bi mogao na njega dati ja konkretan odgovor. Ako ti imaš Poseban detalj koji te zanima u ne, tom odnosu? Ne, ne, ne, poseban detalj, nego da li postoji, znači, da li striktno neke obaveze brata prema sestri i sestri, prema brata, ono, čisto ono, nekada dođe i do nesporazuma, nekada i u šal se, nekada ono, pretira, bilo što, ono, znači, da li postoje nešto? Pa znači obaveza, obaveza je Allah te ne gradio, obaveza je spajajac, znači rodbinske veze i obaveza je, znači, to što je ta rodbina najbliža Znači, nakon oca i majke, to ti je, znači, dolaze ti brat i sestra, jer, su, jer je odiste su loze, znači, isto ime po Tako da su ti je stani, znači, dužni da se da ovaj, da, da se paze, jer je njihova ljubav, znači, veća nego i preća nego ljubav među samo muslimanima, koji su braća samo po, po krvi. Pa tako je a, Musa, i i Harun, oni su bili braća po poslanstvu i po krvi i po vjeri. S tri strane su bila posla, braća. Imaš brata muslimana koji ti je brat po vjeri i brat po krvi. I on ima dva prava. Imaš običnog muslimana koji je musliman jel nije ti komšija jel komšija i je on ima dva prava jer je musliman i komšija. Prvo u njemu imaš jedno pravo. Tako znači da pravo što je rodbina bliža pravo je veće. Pa je pravo oca veće od pravo amidže. Jer bude... Je... A sad kažem konkretno nešto posebno ne, ne mogu se sjetiti da imam. U obućima, može li suklanjati sve dobu? U obući. Može. Kaže, poslanih, najdeš, kaže, pa kaže, ali poslaniče ima prljevo, kaže, jedno prljevo dugo čisto je. ono čisto, čisto očisti prljevo. Tako i čovjek hoda u obući i, ovaj, i ide, čak je došlo u hadismima da je, kaže, ko vidi od vas nečist ispod papuče, neka je samo obriše. Obriše je u zemlji, klanja u njoj. Hvala Lahu, nije šeljetna mu činio, znači nikakve to teškoće. Znači čovjek čak neke sitnice kad bi ostale, znači pap, koje dole imaju one, one pruge ili šare ispod papuće, ne moguće s to očistiti sve, ali te sitnice znači, u širjet, širjet prelazi preko njih. Tako da dozvajem čovjek znači, da klanja u papućama, da klanja u cipelama, nikakve smetje nema, osim ako je ubijenjen 100% da ima nečisti, neprljavo, a prljavo je jedno, a nečiste drugo, prljavo može biti kako hoćete. Pelo da zaripeno blatom umazano čovjek radi u kanalu ne može skidati cipele i tako dalje. Onaj dimnjar Čaronić cipele ga stegne, ne može iskidati, više nikakve problema nema, znači to sve to inače sve može, taj ima normalno. Nije to problematično. Jesi. Druga je na tisuđu la petama, na dvije pete, kad se spoje pa ga se povi u prsti, sedi se na detektive ove ovaj pozada. Dozvoljeno je. To je dozvoljeno i Ibn Abbas je rekao da je to sunnet, poslanika poslan, kako dođe kod muslima sahib. Da se pore kada uradi. Znači, nije to bila stalna praksa prijetežna praksa je bila da bi sijeo na lijevu nogu, a uspravio da se oslopalo, kao što smo pokazio ovdje na Umjetovakijanu. To je najčešća praksa. A ponekad je sjedio i to se zove Elika'a, tako je sjedio. I to se prenosi od a, Abdullaha ibn Zubejra i od Abdullaha ibn Abbas i od ibn Amara. I od Abdullaha ibn Amara ibn Lasa ako kažemo da je i on od Ibadina, od četvorice Abdullaha. Jesi tako kaže ibn Hadžar, što prenosi od njih to je Bejhevka i kaže i kaže da predaje dostane kao iši je Halban jes? Reci propisa zavrtanja odjeće u namazu propisa zavrtanja odjeće u namazu je a, a, mekru da čovjek zavrne odjeće ovako u namazu i da ovako oklanja je mekru I nogavice isto, a, isto. nogavice Oni. znači Ovaka da čovjeko bila neka druga jaka primjerativa molim? listi slučajno 10 se čeku da potvrđene izbore, meni se konkretno to pije. da vidi da smo i čovjek je ste neke dužine kao do Zabranjeno je zavrtanje odiću na Mars. Aj. U na. Ja sam rekao na Mars. A, a ti se cilaš još drugo. Kažem Allahu akbar pa i onda da završem. To kaže Imam Malik. Ima Malik je više jak. U namazu da kažeš Allah. Akva, I planjaš i završiš. Ja. Kaže to je miko. A da zavrneš prije kada planjaš kaže nije. Ne. Ispravno je da zavrneš odjeću prije namazu. Ili posle i u namazu isto. Samo što u namazu dodatno jer ima dodatni pokret. Jer kaže poslanik za sajmu Hadisu, koga bilježe Buhari Mosteva divna Abbasa, no hitu en ekufe, steubi o šari fissana. Zabranjeno mi je da zavrćem kosu i, i, i... odjeću na mazu, to jeste koji gneš kosu da učiš čelom koji ima dužu kosu, pa ne bi da mu kosa bude između čela i zemlje. Pa to sa nego digne pa da učini na čelo To je zabranjen, to je mekru, a tako je odjeća. Znači čovjek zavrne odjeću, pomođ da mi nije preko šlanka. Ped ima hadis kod ovaj la salate musbil Allah ne prima namaz čovjeka čija je odjeća prošla preko šlanka. To je hadis gdje je Davud i kaže imam novi u prijadu salihin, kaže da ispunjavam o스템ove kriterije. Hadis sahih počim po o스템im po kriterijima i kaže Ahmed Shaker u svojim opaskama na dijelu Al-Muhalla od Ibn Hazma istu stvar. Da je sahi jedan kroz jedan. Ali ispravljeno da je Hadith Daif. Ispravljeno da je Hadith Daif. U njima je Abu Djafar Al-Medani od Medine za koga Ibn Ma'in kaže da je Daif pa je Hadith Daif nije vjerodostajno. Alhamdulillah. Alhamdulillah što je Hadith Daif. Alhamdulillah. Ali je čovjeku zabranjeno da spusta odniću. Jer sve što je ispod članka Kako rekao poslanik, sam da ću biti uvatri. Pa je znači rješenje su makaze. One velike, krojačke. Sa njima rješiš problem. Reci, brat. Alek mu sama. Već želim da znam. Gdje je dokaz da je pušenje haram? U tamo gdje je dokaz da je droga haram. I dokaz je tamo gdje je dokaz da je vodka haram. Zanimamo konkretno e Quranu i u O Kur'anu i u hadisu i u konsenzusuleme. Ha. Kur'an, yeah. uzišanje Allah kaže: "Va la taqtulū nufusakum ilā maysāwiyatin." Ha. I kaže poznanih sam sve u hadisu: "La darara wa nema štete ni štetnja. Ha. Ne smiješ što te nosi nikome. I zabrana Allahu mrzitroje. A voli troje, i ono što mrzit je stara čega. I me <tev> Kada će vidjeti, čovjek došao i uzio ovako na učanicu maraka, na lijepa učanicu od dvjesta maraka. I zapalio je. I ovako ona gori, dole kod do one one trenutne vatre. Na trenutnu vatru došao i stavio je da zapali. Je. I ona izgori. Šta bismo kazali za njega? Na. Naj, najmanje što možemo kazati. Šta? Da ne zna koliko je sati. Jel u redu? Najmanje. On je zapalio 200 maraka ali taj, taj čovjek što zapalio 200 maraka, on je samo zapalio 200 maraka i tačka. Ništa više. Možda će ga tužiti naroda, banka, neće, nije biti to, to njihova stvar. No, međutim, čovjek koji pokuši 200 maraka, on je on je u sebi stavio, ono ga nikotina, zalijepio svoja pluća, da nije svjesna što je uradio od sebe. I ubija svoje zdravlje. Pazi. Ti moš kazati metrike mu, ja ću ga zapaliti. To nije ispravo. No međutim, zdravlje tijelo nije tvoje. Ovo ti je hala done mane. Evo ti robe moj najmanet. Da to nema smisla kad bi čovjek uzeo sebe i skao prst, da je to šta. Haram. I kad sebi vas čovjek prst namjerno, da bi se smatrao ludim. Pa svakako. Pa puno je to manje nego nego ono što radim. Od prsta neće umrijeti. Kad se pod cijeso neće umrijeti do toga. Ali koliko ljudi umire ovaj ovaj koliko umire ovaj miliona ljudi ovaj pušen kažu dnevno da umire po, izme 12-13 hiljada. Dnevno, od posljedica pušenja. Neka, ajmo kazi da doktori profolali, nisu to dobro ovaj pracijali, neka je šest, neka je 5 neka je hiljada. Hiljada benu adema, svaki dan se ukopara od cigarete. Radi toga da bi uzeo i... I da bi... Znači, duhan šteti čovjek. I zabra mi nemamo dokaza o zabrane droge a kad sam Quran izvrnuo ina i, i, i, i od pozada pogodi i se tersire i hadisa nema nikad druga spomenuta a sallallahu kaže haram zašto zato što je opojno sredstvo tako isto duhan tako isto ovaj sve drugo što se pojavi zato mi u šerijatu imamo opća pravila u šerijat došla u Quranu je došla zabrana čega alkohola ne alkohola nego došla vina yes'alunaka al-khamr wal-maisir ha pitajute o A o hamru to je vino. Bilo je poznato u to vrijeme kao vino. Zato, hamer je zato što... Jer hamer u arapskom znači prekret. A on prekriva pamet čovjekovu. Pa zato nazvan hamr koji prekriva pamet. Nema više pametnika da je popije. Jel u redu. Pa je tako došla znači zabrana. Došle s opcije argumenti koji ukazuju na šta? Da je zabrano znači koja ostaje i zato je vraćao šarijat. A... Popravlja stanje ljudi i vrijedan je za svako vrijeme i za svaki prostor. Šta god da se pojavi u šarijatu, nijema stvari koja se pojavi u šarijatu da ne možeš svrstati je ili u haram, ili u mekru, ili u mubah, ili u Sunet, ili u vačin. Ovi pet stvari, kod Hanefija je sedam, kod većine džumuna pet, sve vam ulazi u to. U to vam ulaze i auta. I telefoni, u tom ulazi internet, u tom ulazi tombola, u tom ulazi sve moguće što zamislite, ulazi u ti šta? Pijet stvari. Znači, nema jedne stvari da ne ulazi u to. U, znači, šta god da se desi, u ovih pijet stvari ulazi šta? I festival homoseksualac, je koji se dešava u ovome ovdje naprećenom gradu. Sve, sve živo što se pojavi i zato je braćog šarija takav svojim općim elastičnim argumentima znači postao tako da je znači duhan bez sumnje i ne znam da nas nikoga odoveme. Čak i šeheh kardavi a, a, kaže, jer kažem čak i šeheh kardavi želeći ti ima da umanjim njegovu jednost Bože sačuvat šehe kardavi učen čovjek je alim iako se ne slažemo sa, njima, sa njim u mnogim stvarima koji je poznat po nekšim i blažim mišljenjima on kaže da duhan haram. A zna je koja je še, kada je nekada duhan haram, onda nemaš liše kome otići. Sada se za to nispre Duhan je haram, izabranjeno. Kažu da ona duhana onako, ona je svježda da nikada neći. Neće da ga pasi. Reci. Uvaz se me dođeđen še ono tijelo zakonjane lopće. A, dobro. Ako imam kroz znači, nešto panem karapao, može s temci pradođe, imam kroz java pjevka ona, da je i kroz pjevka. Znači može da se tim prostrije klanjačom, kada će opći kartu. Može, lijepo, ne smeta, znači to svakako, znači nije džamija, nije, nije prostor da se prlja. Mi u džamijama danas nije sunet, vraća da čovjek danas uđe u džamiju i kaže sunet. Sunet je da kanjaša na mjesto, znači ashabi su klanjali bio je I šak je poslanik, znači kad je seždu, od seždu, vidimo se ostaci blata na njegovom čelu nakon činjenja čega, sežde. I ovaj kada je došao ovaj pustinjak i... i, i U ruždu šta je nam je naredio poslaniksov da se sastić samo voda. Da sastić samo voda. Znači, dakle to ode uzemlje to znači da je faktički ima očišćeno. No međutim u naše vrijeme znači između džamije je prosto to nisu neki čovjek uđe ovaj u džamiju obući. nego znači podlazi u džamiju klja lep. Ali da se svi posafamo i samo se sebe ne srđaju da klja. Kaže imam ja ću obući. Jesmeta. I to je lijepo. Da se oživili su koliko ima ljudi nikada ne obući. Klanje. Naši djeda imate Pola, a imate, braćo, trinest hadisa o klanjanju u obući. Od poslanika. Trinest i rozosleni hadisa o klanjanju, bilo da se radi o mestvama i bilo da se radi o, o papučama kojima je klanjanju. To je bilo nja obuća koji se obobada. Znači, hadisi, veliki broj hadisa i imamo jedan hadis pa je lijepo da uradimo po njemu šta. Imamo Ahmel jedne primike pozvao čovjeka hađama koji čini hijjamu mu hijjamu i dao mu pare. Dao mu nešto. Pa kažu pa nisi bio bolest niče. Kaže ovo je hadis po kome nisam radio ili poslanik, sam sam jedne priti, je poslao hađama, uradio mu hijjamu i on ovaj platio. Kaže, je ovaj hadis po kome nisam nikada radio i želim da bar jedan put u život radim po je hadisu, da me ne prođe hadis, da ne radim po njemu. A šta kad imaš 13 hadisa? Bar 13 puta život životu to uradim. Jel uredo? Ova današnjena batla je celo neki, kao što su boši što Da su uvijašnji čista. Da su. Čista, jeste i sad, nije onda više obavezno ali doje neke koje se je oko mozga bojim se da to ne završi da su današnji muslimani čisti srca pa da moraju klanjati bojim se da ne, ne ode ovaj, tu da ne završi ne uči se to je li kopatno čisto ali nije čisto ti kad uđeš u kuću, djeca sve razbacava ne moraš kazati Bismillah. Allahumine, ozubike milhofsir, tako. Moraš kazati ili ne moraš kazati? Sve pretoreno. Ne moraš kazati. Ne uči to zbog toga. Kupatilo je da je najčišće, da se blista. Ono je mjesto gdje se kupio džini. I čovjek znači uči to, i ne to se uči, vraćate, abuden. Radi, šarijat je tako rekao, izači. Znači, šarijat je kako je naredio, tako čovjek uči i znači nema izmijelo se promijelo, ulaze danas, dobro, nekada su ljudi jahali na deve i učili dobu, mi danas ulazimo u red Mercedes auto koji je docirano uređen, ne moramo ušte ove, zato što to Mercedes je u red, nema to veze time to je, to je prevozno sredstvo i ostaje širija do sudnjeg dana, kažem zato, bojim se da to ne bude lapilo i prepiralo se na kraj da mi dođemo ni dova do ni znači, ni, ni ovaj i postupaka, jer, jer, smo, jer smo mi navodno muslimani koji žive nakon, to je pogrešno a, bismila, drugom abdjesta a š pa je ovo ovo je znaje. Nagledajte veće. Mislimina, braće prije abdesta, prošli su hadise pa samih sa osaleme, zašla je skupina hadisa. Šehebu Ishakalu Hvein ima posebno dijelo u kojem je sakupio sve te hadise i ukazao na ispravnost njihovih puteva i hadis je ispravan bez sumnje. I veliki broj istanski učenjaka je pojačao taj hadis ovaj i ispravan je hadis ispravan da nema abdesta ko ne bismile prije abdesta čovjek mora proučiti bismilu neki kažu nema potpornog abdesta nema potpone nagrade i sl. tome společne značajnje, ali i sad nema abdesta u svakom slučaju čovjek prije treba izgovoriti bismilu treba izgovoriti bismilu kaže Ebu Ubejde u svom Tahur kaže ja ponekad zaborim izgovor bismile i kaže izidjem, prekinem abdest, uzman, prekinem abdest izgovorim i onda abdestim se Kaže, ja nikoga ne obavezujem na to. Nisam vidio ni od koga da je ljepše definisuo ovaj stan. Kaže, ja smatam da je obaveza i to čini No, međutim, većina, džum ne smatam da je to obaveza. Kažu da je to sunnet. Ko uradi sunnet? Džum huruleme. Pa čovjek lijepo je to učini i ako prekine, ha, ako prekine obaveza zato što ne govorio, iznova uradi, lijepo je postupio, ali mora li ga obavezivati na to. Tako da ali je ovdje je problem znači ako se timi se bismila se izgovara u kupatilu e, čisto. ali, čistom. e to ti nisi kazao. Kad ja je to što ja sam meni ideja Ja ne znam šta to. Nije bitno. Ovaj a, ako čovjek nije izgovorio bismilu kada uđe u kupatilo može izgovoriti u sebi. A, u sebi da kaže bismila. Jer poziicija Allah kaže ko u hadisovima ko mene spomene u sebi ja nego spomenu u sebi. Ko mene spomene u, u jednoj skupini ja nego spomenu u skupini koja je bolja od te. Ja. ovaj ali moj preče i bolje da iziđe napolje i skupa da kaže bismila i onda da dođe to je preče je bolje tako izgovori bismila izgovor ovaj iako spominjanje kaže Allah i argument da smo može, može Allah da se uspomeni u sebi ali je preče da iziđe napolje naš tako u svoje kući da iziđe kaže bismila to je preče i to je bolje vlast pa da se selamun strukture tikanal su mnogo što što sam da je to pomaganje nepetoj borbi protiv smana radjevo koji izve ljudi. Dobro. Eh u kojima značek ne kupujemo ti takozvani jeverski proizvodi, da mi na taj način dopomažemo tebeli borbi protiv smana pa. Sti, koliko se to volimo? Ne može se kazati čovjek koji ode i kupi proizvod od bilo kog nepijetlja muslimana da uniši svoje zlo. Odje sa čovjek pije Kokakolu i on kaže ćafir. Ili ili čovjek otišao u, nije to. To jeste, to je podpomaganje, ali indirektno. Podpomaganje jeste da kad je slušaj, oddavamo. Ima ih muslimana toliko i toliko. Ima i toliko i toliko oružja. Ima i tako i tako su A, tu suš, tu i tu, ako im isključite vozu sa te i te strane, neće imat struje i vode izblokirati. To je znači otvorena borba protiv muslimana. No, međutim, da čovjek kupi ovaj određenu stvar, je na kraju ispada, znači, jer, jer svi su ti ljudi, svi su oni, Allahovim kaderom, bor, bor, borci protiv Islama. Manje ili više. Ali je lijepo muslimanima da svaku državu koja se boli otvoreno protiv muslimana i koja znači svojim ispadima, znači, javno pokazuje to neprijateljstvo, da ne i da ostaje, znači, po njih. I to udara, jer su zadnji muslimani najjače tržište. I to udara na njihovu ekonomiju bez sumnje. Mi nemamo mogućnost da se branimo. A, pa ne da imamo mogućnost da mi nekoga ukorimo zato što je ovaj, na strnuna muslimane, nego nemamo mogućnost da ne smiješ pričati nikako. Izađi na bilo koji radio i spomeni da su četnici učinili masakru u Bosni. Odmah radio dobije 10 rada maraka. Kažu, širite nacionalnu mrž. Hvijepo. Slažemo se. Samo što to trebali pričati 92. Ta ste trebali pričati, imali nacionalne mržnje ili nema? I oni su ti koji su je koji su je jele ovdje aktivirali i poklali mu Mustemane, i dok su plali to nista pričali, nije bilo nacionalne mržnje. Jer da tebe četnik zakolje, to je realno. I nema tu ništa negativno. Ali da ti su ta danas spomeneš svemu djetu da ima negdje nekakav četnik u nekakoj špili. I za njim ima virus četništva. To zločin i zato će dobiti ovaj naba desetirada maraka kazne. Jer ne smiješ tako govoriti. Ali mogu, bar kad dođem u trgovini, ne može mi goći što će kvalit. Bar mogu kazati, eh, pročitam eh, ovaj proizvod njih, te i te države, a taj da dođe otvoreno bori, neće tog proizvoda kupiti. E, Kada smo kod ti, ti proizvoda recimo prehranjenih, u Ubrani postoji dosta emogatora koji su pod navdnicima svinskog porekva. Da li ima neko govor o to? na primjer broj 476, da je svinsko... Govorili smo o tome, Allah te nagradio, pričali smo o tome, sve što se potvrdi, sve što se potvrdi od, od emulogatora, što se potvrdi jasnim argumentom da ima u sviju svinskog stavstva, Što se potvrdi? Sve što nije potvrđeno, što su puke priče, nagađanja, mogućnost, a, indicije, nekako, može biti, nešto, mašte, može biti, ne, halal, halal je se ne potvrdi, kada se potvrdi, ovaj, onda u tog momenta posto ne znam da ima neki koji je potvrđen osim 471 on je uništen, nisam čovručunio od koga skupina ljudi koji su ispitivali, tražili ovaj nisu mi, nikome nije pohvalio svi su prigovorili, ja ga ne jedem ali ga nikome nisam kazao da ga ne jedem ja, ja imam za sebe pravo da odaberem ono što je tvrđe i što je žešće, ali nikome ne obavezujem da tako čini, ali kažem ko mi je god kazao i pričao o tome mulgatori, svako je došao sa nekakvim ovaj čudnim informacijama odnosno više kao sa informacijama koji ukazuju da u njemu ima neispravni stav jest on laktranalem sallallahu alaihi wa sallam